Еліс Монро. Мовчання. Під час короткої перерви між Беклі та островом Денмен Джуліет вибрала із авто і перейшла на ніс порома, що обдувається літнім бризом. Її впізнала жінка, що стояла там, і вони розговорились. Люди нерідко звертають увагу на Джуліет, запитуючи себе, де могли її бачити. Її часом згадують. Вона працює на регіональному телебаченні, бере інтерв'ю у цікавих людей, які ведуть незвичний спосіб життя. І вміло спрямової бесіди за круглим столом у програмі «На злобу дня». Зараз у неї коротка стрижка, максимально коротка, а волосся темно-каштанове під колір оправи окулярів. Її нерідко можна побачити у чорних штанах. Як, наприклад, сьогодні. Кремові шовковій блузі і рідше у чорному піджаку. Як сказала б їй мати, Джуліет має неординарну зовнішність. Перепрошую, до вас, мабуть, постійно лізуть із розмовами. Нічого страшного, відповіла Джуліет. От якби я йшла від зубного чи щось у цьому дусі. Жінка ця приблизно ровесниця Джуліет. Без макіяжу. Волосся довге, чорне і свиною, джинсова спідниця в підлогу. Живе у Денмані, і Джуліет запитує, що їй відомо про центр духовної рівноваги. «Там зараз моя дочка», – пояснює Джуліет, – «вже півроку». «Не знаю, як правильно це назвати, громада чи курси. Вперше за шість місяців ми з нею домовились про зустріч». У нас кілька таких місць, відповідає жінка, зростають як гриби, а потім зникають. Нічого поганого, звичайно, у цьому немає. Вони зазвичай розташовуються в лісах і відрізані від населених пунктів. Хоча, напевно, люди для цього йдуть у громаду, правда ж? Вона висовує припущення, що Джуліет скучила за дочкою. І Джуліет підтверджує – так, дуже. «Я до певної міри розпещена. Їй 20 років, моїй дочці. Цього місяця виповниться 21. Але ми майже ніколи не розлучались». Жінка повідомляє, що її синові теж 20 років. Одній дочці 18, а молодшій 15. І часом вона готова приплатити, щоб тільки вони пішли в якусь громаду. Хоч поодинці – Хоч усі гуртом. Джуліет сміється. Розумію, але в мене вона одна. Хоча, звичайно, не поручуся, що за кілька тижнів мені не захочеться відправити її назад. Так ось, любовні, але буркотливі материнські бесіди даються їй без труднощів. Джуліет майстриня, нажиттє стверджуючи репліки. Але, чесно кажучи, Пенелопа рідко давала їй привід для невдоволення. Влітку Пенелопа підробляла покоївкою у Бенфі, звідки вибралась в туристичні поїздки. Автобусом до Мексики, автостопом до Ньюфаундленду. Але вона завжди жила з Джуліет і ніколи не зникала на півроку. Вона моя радість, могла б сказати Джуліет, хоча й не належить до вічних оптимісток. Що випромінюють сонце та щастя. Сподіваюся, я виховала її інакше у неї є гідність і співчуття, а мудрості стільки, що за вісім десятків років не наживеш. За природою вона схильна до роздумів, не розкидається, на відміну від мене, небагатослівна, як її батько. А ще вона створення ангельської краси, схожа на мою маму, така ж світла але не така тендітна, сильна та шляхетна. Але я всупереч поширеній думці ні каплі їй не заздрю. Весь цей час, що пройшов без неї, і навіть без жодної звістки, оскільки духовна рівновага забороняє листи та дзвінки. Весь цей час я жила, як у пустелі. Але коли вона вийшла на зв'язок, я відразу відчула себе п'ятою потрісканої землі, на яку зрештою пролився щедрий дощ. Сподіваюся побачити тебе в неділю, у день. Час. Час додому, так Джуліет хотіла б витлумачити ці слова, але остаточне рішення безумовно збиралося залишити за пенелопою. Дочка від руки накреслила для неї приблизний план. І перед Джуліет невдовзі постала стара церква. Тобто, збудована років 75 чи 80 тому, побілена і зовсім не така стара і значна, як церква в тій канадській провінції, де виросла Джуліет. За церквою виднілася більш сучасна будівля із похилим дахом і безліч вікон по всьому фасаду. А віддалік – проста сцена. Кілька лав і начебто як волейбольний майданчик із сіткою, що провисла. Все трохи занедбане, а колишню просіку і зовсім відвоювали тополі та кущі ялівцю. На сцені столярничили якісь люди, чоловіки та жінки. Джуліет не зрозуміла. Інші маленькими групами сиділи на лавках. Всі у звичайному одязі, а не в якихось жовтих балахонах. На машину ніхто не звернув увагу. Через кілька хвилин одна людина, піднявшись із лави, неквапливо попрямувала до Джуліет. Присадкуватий чоловік середнього віку в окулярах. Вона вийшла з машини, привіталась і запитала, де знайти пенелопу. Коротун не відповів, напевно був пов'язаний обітницею мовчання. Але кивнув, розвернувся і зайшов до церкви. Звідти невдовзі з'явилась не пенелопа, а важка, неповертка жінка із сивим волоссям, одягнена в джинси та мішкуватий светер. «Яка честь! – сказала вона. – Заходьте, не соромтесь, Я попросила Доні заварити вам чаю». У неї було широке свіже обличчя, водночас шахрайська і ласкава усмішка. І, як сказала б Джуліет, не те, що прийнято називати вогником в очах. «Мене звуть Джоанн», – представилась вона. Джуліет чекала почути вигадане ім'я. Наприклад, гармонія або щось із східним душком, але ніяк не буде не і знайоме Джоан. Пізніше вона, звичайно, зрозуміла, що Жан це та сама Івана. І згадала папасу Іоанну, 21. «Я потрапила туди, куди треба? Ніколи раніше не була на Денмані», – обезброєно сказала Джуліет. «Ви ж знаєте, я до пенелопи». Так, звичайно, до Пенелопи. Джон розтягла ім'я, надавши йому певну урочистість. Високі вікна церкви були завішені пурпуровими полотенцями, церковне начиння та лави були відсутні все приміщення було поділено простими білими фіранками на маленькі, одномісні закутки, схожі на лікарські бокси. Однак, у закутку, куди привели Джулієт, навіть не було ліжка. Там стояв маленький столик із парою пластмасових стільців і невеликий столаж, недбало забитий паперами. «На жаль, ми тільки ще обживаємось», – сказала Джан. «Джуліет, а чи можна вас так називати?» «Так, звичайно». Ніколи раніше не зустрічалась із знаменитостями. Джоан молитовно склала руки під підборіддям. «Не знаю, чи можна звертатись без церемоній». «Яка ж я знаменитість?» «О, ви знаменитість? Не сперечайтесь! Одразу скажу, мене захоплює ваша робота! Це свідомий промінь у темряві! Єдина програма, яку варто дивитись!» «Дякую!» – відповіла Джуліет. Пенелопа надіслала записку. «Знаю, але, на жаль, мушу сказати вам, Джуліет, що я, звичайно, перепрошую, не хочу вас засмучувати, але Пенелопи тут немає. Жінка вимовила ці слова: Пенелопи тут немає, з повною безтурботністю, начебто відсутність Пенелопи може стати приводом для цікавої розмови, а то і взаємної радості. Джуліт робить судомний вдих. На мить вона втрачає дар мови. На неї накочує хвиля жаху, передчуття. Але потім, взявши себе в руки, вона твердо оцінює цей факт і починає ритися в сумочці Вона написала, що сподівається Знаю, знаю, відповідає Джуліат Вона збиралася бути тут, але річ у тому, що вона не змогла А де ж вона? Куди вона пішла? Цього я не можу сказати Не можете чи не хочете? Не можу я просто не знаю, але скажу так, і це, напевно, вас заспокоїть. Куди б вона не пішла, що б собі не вирішила, це буде вірний крок, корисний і правильний для її духовності та зростання. Джулія вирішує не загострювати на цьому увагу. Її відвертає від слова «духовність», яке, мабуть, охоплює, як вона часто каже, все починаючи із молитовних барабанів. І закінчуючи високою месою. Чи могла вона припустити, що Пенелопа, освічена дівчина, потрапить у таку павутину? «Мабуть, я таки маю знати», – каже Джуліет. «Раптом вона захоче, щоб я надіслала їй якісь речі». «Речі?» Джон, схоже, не в силах стримати широку усмішку, яка все ж таки змінюється ласкавою усмішкою. «Пенелопу тепер не дуже» робують речі. Буває під час інтерв'ю Джуліет починає розуміти, що у співрозмовника є камінь за пазухою, якого вона не розгледіла допоки не включилися камери. Людина, яку Джуліет недооцінила, може пустити в хід свою зброю, ворожість. Греливу, але нещадну ворожість. У таких випадках головне не показувати, що тебе застали зненацька, не відповідати озлобленістю. «Під зростанням я, звичайно, маю на увазі внутрішнє зростання», – каже Джоанн. «Це зрозуміло», – відповідає Джульєт, дивлячись їй у вічі. «У Пенелопе завжди була можливість спілкуватися з цікавими людьми, хоча їй не потрібно знайомитись із цікавими людьми». Вона виросла поряд із цікавою людиною. Ви ж її мати. Але знаєте, іноді стосункам не вистачає певного виміру. І діти, дорослішаючи, починають усвідомлювати, що їм не додали. Отак От у дорослих дітей є багато претензій. Джон більше не збирається ходити колами. У житті пенелопи. Не можу запитати, взагалі був присутній... Духовний вимір. Здається, вона виросла в обстановці безвір'я. Релігія не була під забороною. Ми про неї розмовляли. Ну, певна річ. Річ у тому, як ви про неї розмовляли. У властивій вам інтелектуальній манері? Не інакше. Ви ж знаєте, про що я кажу. Ви ж така розумна. Доброзичливо, додає Джоан. Це ваша суб'єктивна думка. Джуліет розуміє, що її контроль над розмовою і над собою слабшає та загрожує вислизнути зовсім. Це не моя думка, Джуліет. Це думка Пенелопи. Вона чудова дівчина, але її привів до нас невгамовний голод. Голод до тих сутностей, яких вона була позбавлена в сім'ї. Ви були поруч із нею. Вели чудове, насичене, успішне життя. Але, Джуліет, змушена вам відкрити, що ваша дочка пізнала самотність, пізнала нещастя. Хіба це не судилось більшості із нас? На якомусь етапі пізнати самотність та нещастя? Не мені судити, О, Джуліет, ви ж напрочуд прониклива жінка. Я часто дивлюся телевізор і гадаю, вам вдасться настільки швидко дійти до суті. Зберігаючи при цьому таку м'якість та вічливість Не думала, що мені колись доведеться поговорити з вами вічна віч -навіч. Більше того, що я матиму можливість допомогти вам Та ви, мабуть, трохи помиляєтесь Ви образились? І ваша образа природна? Це моя особиста справа Ну гаразд, напевно ваша донька дасть про себе знати Колись і Пенелопа дала про себе знати за кілька тижнів. Листівка прийшла до неї у день народження Пенелопи. 19 червня. Їй виповнилось 21 рік. Листівка була з тих, що відправляють малознайомим людям, не знаючи їхніх уподобань. Чи не грубовато жартілива, недотепна, несентиментальна? На передньому плані – букет перехоплений фіолетовою тисьмою, що утворює слово «З днем народження». Вони повторюються всередині, тільки там зверху над рук золотими літерами. Вітаю. Підпису не було. Спочатку Джуліет подумала, що хтось надіслав цю листівку Пенелопі і забув підписати. А вона, Джуліет, розкрила конверт помилково. Хтось, у кого записано ім'я та дату народження Пенелопи ймовірно, її зубний лікар чи інструктор із водіння. Але потім вона придивилась до почерку на конверті і переконалась, що жодної помилки немає. Там справді стояло її ім'я, написане рукою пенелопи. Марки нині підказок не дають. На всіх сказано – пошта Канади. Джуліт подумала, що напевно можна з'ясувати хоча б з якої провінції надійшов лист. Але для цього треба було звертатись на поштамп, нести туди конверт і швидше за все наводити обґрунтування, довести своє право на інформацію і засвітитись. Вона поїхала до своєї давньої подруги Кріст, з якою познайомилася, коли жила у Велтбеї, ще до народження Пенелопи. Кріста переселилася до Крітсілано до спеціального пансіону. У неї знайшли розсіяний склероз. Її відвели кімнату на першому поверсі з невеликим одноосібним двориком. І Джуліт посиділа з нею біля вікна, дивлячись на освітлений сонцем край галявини та кущі квітучої гліцинії, за якими ховалися розставлені вздовж паркану сміттєві баки. Джуліет таємно розповіла Крісті, як їздила на острів Денман. Вона нікому більше про це не розповідала і не збиралась. Щодня на шляху з роботи вона плекала надію, що вдома на неї чекає Пенелопа або, хоча б звістка від неї. І ось вона прийшла ця неприязна листівка, і Джуліет тремтячими руками розкрила конверт. Це не просто так. Сказала Кріста, вона дає тобі знати, що жива і здорова. За цим піде щось ще, неодмінно, май терпіння. Джулія Джовчина розповіла про матінку Шіптон. Саме так вона вирішила її називати, відкинувши після нетривалих роздумів Пепесу Іванові. «Яка мерзена спритність», – говорила вона. І яке лицемірство, заховане під фальшивою, нудотно-релігійною личинкою. Неможливо уявити, що така тварюка запудрила мізки Пенелопі. Кріста припустила, що Пенелопа поїхала туди, щоб про це написати. Журналістське розслідування, збір матеріалу, особистий погляд, широкі довірчі матеріали зараз дуже популярні. Розслідування, яке триває півроку? Засумнівалася Джуліет Пенелопа могла б за 10 хвилин розкусити матінку Шиптон І справді дивно, визнала Кріста Ти нічого від мене не приховуєш? Запитала Джуліет Мені навіть неприємно питати, але я дуже розгублена Почуваюся повною дурепою Ця негідниця цього і домагалась а я просто пішак у виставі, яка щось ляпне і всі відвертаються, оскільки знають те, чого вона не знає. Таких спектаклів уже не ставлять, перебила Кріста. Зараз ніхто нічого не знає. Ні, пенелопа мені нічого не звіряла. Та і що з того, вона ж знала, що я від тебе нічого не приховую. Помовчивши Джуліетт, Насупилась і пробурмотіла, Дещо ти від мене таки приховала Ой, заради Бога, миролюбно сказала Кріста Не заводь усе спочатку Не буду, погодилась Джуліт Просто настрій паршивий, от і все Терпи – це одне із випробувань материнства За великим рахунком вона тебе завжди щадила За рік все забудеться Джуліет не зізналася Крісті, що тоді вона не могла гідно піти. Вона обернулася і люто із благанням закричала. «Що вона вам сказала?» І матінка Шиптон дивилася на неї, ніби тільки цього й чекала. Вона похитала головою, і її губи розтягнулися у жахливій усмішці. Протягом наступного року Джуліет іноді дзвонили різні знайомі Пенелопи. На їхні запитання вона завжди відповідала однаково. Пенелопа вирішила відпочити, рік помандрувати. Жодного чіткого маршруту у неї немає. Джуліет не має уявлення, як з нею зв'язатись. І поштової адреси теж повідомити не може. Але близькі друзі Пенелопи не дзвонили. Це, мабуть, означало, що всі, хто близький до її дочки, чудово знають про її пересування. Втім, це могло означати й інше. Вони теж вирушили помандрувати, знайшли роботу в інших провінціях і вели тепер зовсім інший спосіб життя. Надто клопіткий, щоб турбуватись про колишніх друзів. Колишні друзі – це на даному етапі їхнього життя, ті, з ким ти не бачився півроку. Ходячи в квартиру, Джуліт насамперед дивилася, чи не блимає лампочка на автовідповідачі. Та сама лампочка, яку вона раніше намагалася не помічати, думаючи, що хтось знову незадоволений її висловлюваннями у ефірі. Винаходила різні безглузді прикмети, суворо розраховувала кількість кроків до телефону. Особливо піднімала слухавку, затримувала дихання. Хоч би вона... Але все марно. Через якийсь час світ ніби очистився від знайомих Пенелопи. Від хлопців, яких вона покинула, і від тих, які покинули її, від подруг, з якими вона пліткувала і, мабуть, ділилася своїми таємницями. Вона навчалася не в районній школі, а в приватній школі-інтернаті для дівчаток. Її близькі подруги, навіть ті, з ким вона продовжувала спілкуватись і в коледжі, Здебільшого приїхали з інших місць – з Аляски, з Прінт-Джорджа, навіть із Перу. Листа не було і на Різдво, але в червні прийшла чергова листівка. У дусі першої, без жодного слова від руки. Джуліат ковтнула вина перш ніж її закрити, а потім відразу ж викнула. На неї часом накочувались судовні ридання. Іноді починався безпричинний озноб, але вона виходила з цих станів за рахунок миттєвих нападів люті, ходячи по квартирі і стукаючи кулаком по долоні. Людь була спрямована проти матінки Шиптон. Але потім образ цієї жінки збляк, і Джуліат зрештою вирішила, що просто знайшла в її обличчі зручну мішень. Всі фотографії Пенелопи були вигнані до її спальні. За ними пішли пачки її малюнків і начерків, зроблених ще до переїзду із Велбей. Well її книги, а також європейська поршнева кавоварка на одну чашку. Її подарунок Джуліт із першої літньої зарплати у Макдональдсі. Туди ж вирушили незрозумілі дрібнички, які дарували їй для дому. Крихітний пластмасовий вентилятор на присості – і трактор, зроблена зі скляних намистинок шторка на вікно у ванній. Двері в цю спальню тепер не відчинялись, і через якийсь час повз неї вже стало неможливо проходити без дригання. Джуліата довго роздумувала, чи не виїхати її з цієї квартири, щоб змінити обстановку. Але Крісті вона сказала, що не зможе цього зробити, тому що пенелопа має тільки цю адресу, а листи пересилають лише протягом трьох місяців, після яких дочка вже не зуміє її розшукати. «Тебе завжди можна знайти на роботі», – заперечила Кріста. «Але ж не зрозуміло, чи я там надовго затримаюсь», – сказала Джуліет. «Не інакше, як вона живе в громаді, де зв'язок із зовнішнім світом заборонено». Там править якийсь гуро, який спить з усіма жінками і відправляє їх просити милостиню. Треба було мені свого часу відправити її в недільну школу і навчити молитись. Тоді, напевно, такого не сталося б. Так, справді, що правда це як щеплення. Я нехтувала її духовністю, так сказала матінка Шиптон, коли Пенолопій виповнилось лише 13 років. Шкільна подруга із Торонс Хауса, яка збиралася з батьками до Британської Колумбії.